Nå må God dag, kjære venner i uh, hus og hytter og på hjemmekontor og hjemmeskole. Det er uh, dag 2, sesong 2 av Korona Stengt, og du hører på Hans og Johannes. God dag, god dag. Jeg trodde den introen var ferdig der. Der, nå nærmer vi oss <laughs> Fy fader, Hans snakker om å være rustende. Ja, dette, jeg så det, så det i går også. Uh, hva skal vi snakke om nå? Jeg så rusten, altså. Vi, som har, vi har gått over 35 episoder i beltet. Ja, og, beltet, så, og eller, så er det liksom uh, rett på scratch igjen. Kjempe uvant å høre seg selv snakke, og det var liksom... Timing, Oi. og det å snakke over hverandre, og nei, det er mye surr og tøys. Men sånn er det når man slutter med noe en periode da priman jo eh, lite rusten. Apropo rusten hans. Och eh, sen i formen idag. Ja men han har så väl rusten, men men han är grej. Kan inte se si någon ante, kan inte klaga. Nej. Nej. din? Det är grejt. Ja. Det är helt helt grejt. Ja. det det kära ikke jag vet inte, det är att Johannes var faktiskt till hop i dag. Ja. Til en förändring. Det eh. jag blev lite du blir overrasket ja. <laughs> Nå må det sies at uh, det å stå opp klokka ni Er tidlig oppe i boka Da eh, vet du at du jobber på klubb Du det, er jo vant til å stå opp tidlig Jeg er jo på jobb hver dag Klokken 08.00 Det høres ut som et, uh, Mitt livs verste mareritt <laughs> Ja, sånn er det <laughs> Da Nei, jeg, jeg tänkte nå ska jeg stå opp tidlig. Eh, vi ble jo enige om det i går også, at, vi, at jeg er her sånn i tid-tida, ja, og så ser vi når vi får tid til å sette oss ned og podde litt. Men eh, jeg tenker også at det er sikkert litt positivt eh, for eh, min mentale helse, at jeg står opp litt om morgenen og får brukt dagen litt. Det er ikke så dumt, selv om jeg bruker, selv om jeg står opp tidlig, så blir det seint i senga likevel. Ja. ja, hvor mye sover du løpte inn nå? Det er kanskje ikke noe å ta här. Jeg vet ikke, det er spørsmål. Ja. Det er sikkert mange som kjenner seg igjen og sover lite, eller sover for mye, eller... kan fort bli ja, et sted mellom 12 og 2, gjerne halv 1-1. Eh, og fram til da, kvart over seks, cirka ja. Nå snakker du i klokkeslett og ikke i timer ja. Tom, Et sted mellom ja. tolv og to timer så vi hver natt Ja, ikke sant <laughs> Jeg sov vel 4, 5, 5 tenker jeg, snitt Snitt hver dag. hver dag Da hadde jeg ikke fungert det, det funker det ja, nei, det har jeg vanskelig for å er, se for meg. Er Vi er bygd forskjellig. Ja da, heldigvis. Hva kan man, man, man si? Ja. Jeg, jeg kjenner på kroppen min at når jeg sover mindre enn 8 timer, da er det ikke noe særlig fett dagen etter. Nei, for min del, hvis jeg går og legger meg, la oss si at jeg la meg klokka 10 og stod opp klokka 8, da har jeg en crappy day, altså. Ja, øh, for da har du sovet for mye. Da har så sovet alt for mye. Det er merkelig å si det, men, uh, og det høres spinnvilt ut, men det uh, er sikkert mange der ute som uh, har følt på den selv. Helt sikkert. Så da får jeg en veldig, veldig dårlig dag, ja. helt og slett. Ja, ja. Og det, det er hele dagen. Huh. Så, men, men det er, uh, men, men. that's life. Uansett, søvn er viktig. Søvn, det å få nok, enten det er 5- seks timer i ditt tilfelle hans, eller kanskje nærmere åtte for, for meg. Det å sove nok, er, det er veldig sunt. Ellers så må jeg si at det var deilig å stå opp litt tidligere i dag. Nå har det jo vært det ett år snart hvor på en måte ting har vært så pass annledes at det er veldig lite av mine gamle hverdagslige rutiner som har fått overleve. Ehm <laughs> um, sent i kveld og sent opp om morgenen på en mm. måte det har blitt standard for min del nå og jeg kjente litt på det i går kveld da jeg kom hjem etter middag og dit og, dat, og at, da da da kjente jeg at det var et skikkelig sånn tungsin. Var i ordentlig tungsinn og tenkte, åh, altså, det er smilet, det er sant langt inne altså, det går ikke vel. Jeg kjente mig ordentlig gretten, skikkelig, ikke fader heller noe. Det er, jeg tror mange har det sånn om dagen, og jeg hører rundt omkring, jeg er, jeg er, alle er stort sett drittlei. Ja. Det ene ordet som er om dagen, det er jo koronaen. Ja. Eh uh, det kan man skriva ner på själ. Det er uh, detta en jeep jeep grej. Så er det nog med at du du får alltså inte för att stempel eller komme med diagnoser, men ehm um, det är väldigt många av dessa trötthetssymptomen eller sånt liksom dessa symtomen du får när du är ledd av corona, det och mangle energi. Det å kanskje sove dårlig, det at man gjør ting, at man finner ikke samme glede i ting som man gjorde før, det er, ting, det er faktisk like symptomer som mild depression. Ja, ja. Og det er det nok ganske mange som, som, som føler litt på om dagen. Ja. tänker tenker jeg, de som vi ønsker å nå til. Mm. til, unge folk som kanske kanskje opplever dette for første gang, mhm. Og vit det dere som hører på, og kanskje kjenner dere igjen i det jeg forteller om. Eh, det er helt vanlig. Det er helt normalt i den situasjonen i historien. Og det, det er litt tilbake til det vi snakket om i går også. Eh, prøv å ringe noen, snakk med noen, eh, ja. noe sånt nå. Eh, del tanker og erfaringer. Eh, eh, fån unda alltså bara om du sitter och prater i to timmar så spelar ingen roll. Men men prova lätt lite på, på det ja. til andra. Det, det, det kan hjälpa. Det kan hjälpa lite. Ja. som som det vi är ju vi är i <laughs> de, i ungdomens ögon hans. Ja, jeg jag har i alla fall jag är väl från jag är land sånt. <laughs> Ja. fra urtiden. Men det som er positivt med Hans, det er at um, vi kan se si med ganske trygghet at det går over. Det, det blir, går over. Det, blir, går over. Det, det kommer til å bli bra igjen. Ja, ja. Det gjør det. Det, det er godt med den tyngden ja. det aldri er da. Ja. Men det vil, vil nok være noen endringer i samfunnet, uansett, tenker jeg. Hva tenker du på da? Nei, det der med blant annet og Litt sånn, øh, kanskje man øh, kan ta litt mer utstrekning av øh, hjemmeundervisning, jeg vet ikke. Det er øh, tiden vi vil se, viser det. Absolutt, Og det er jo mange som trives väldigt godt i det. Det vet jeg, jeg har snakket med mange som gjør det, men jeg har også snakket med mange som ikke gjør det. Ja, det er fint det på en måte medfører at man kan øh, få litt sånn större variasjon, sånn altså at man kan tilpasse man kan tilp tilpasse sitt eget liv etter det man ønsker. Ja. Det er ikke sånn at man må møte på kontoret hver dag 8-4 hvis man heller trives best på hjemmekontor. Ja. Men så så jeg på nyheten i går, da, så kommer det jo andre symptomer igjen, da, at man sitter på litt... Uh Kanskje litt andre stoler, pulter, kanskje man bare sitter i sofaen med, med PC-en foran seg eller sånn, så kommer det jo blant annet litt opp i nakken og sånt nå, fordi at man sitter feil. Mm. Så det er også noe å tenke over hvis man, hvis man ja, ikke sitter rett og slett ordentlig ved et bord. Ja. Så kan ikke bord være for høyt og ikke for lavt og bla, bla, bla. Det er utrolig mange sånne uh, grejer med ja, det der. Ja, det er det. det, er det. Uh, og det, det er jo, uh, det er jo viktig å tenke på. Det det. Uh, har du noen uh, gode råd, du som er med oppdatert på det, hører Nej Nei, egentlig ikke. Uh, bare finne en god stilling, altså ikke ha skuldrene for høyt opp og og du skal heller ikke henge, da. Nei. Nei sitte, sitte litt godt når man jobber. Mutteren pleide å si da jeg var liten at du sitter som en potet sekk. Ja, jeg skal ikke si noe, du ser nå. jo noe. <laughs> jeg sitter litt lengre ut på, på setet på stolen. Jeg burde ha sittet med ryggen helt inntil ryggen. Eh, men nå har, jeg, nå har jeg nå alltid sittet sånn da Men det er jo liksom Jeg sitter jo, har litt sånn dårlig sittestilling Eller dårlig holdning Generelt kanskje til og med Men, men jeg, jeg merker at det, Jeg synes det er mest behagelig Å sitte som en potetsekk For ja, altså, da slapper jeg helt av ja. Ikke sant? Sånn? Det er jo litt jobb å sitte og holde seg oppe Sitte og holde en god stilling, det er lite jobb men jeg merker jo, når jeg sitter lenge nok som en potetsekk, at da gjør det jo litt vondt her og der. Man får fort få det i korseryggen og sånn. Så, nei, det er litt viktig å tenke over når man ikke bare slenger seg ned med timsen i sofaen og oppå, altså, tar en bærebare pjesen med seg på hopper beina. Og ja, eller kanskje bare blir i senga? Ja. Eh, og det er jo flere ting som man, man er ikke er så veldig klar for det som skjer uh, i undervisningsøy med da. Man er jo litt mer fraværende på en måte. <laughs> så uh, klarer man å sette sig opp og være litt mer til stede så får man også mer ut av det. Ja. Da, ja, det blir, er da blir det ikke så tungt. Nei. Jeg håper dere skjønner hva jeg mener. Ja, det, det håper jeg også at uh, dere gjør. <laughs> ja, ellers så får jeg ta et kurs her på skolen. Ja, det kan jo bli mye babling fra to voksne karer. Men, ja. uh, og men, dette er ikke for å ha moralpreken eller sånt nå. Det er bare sånn erfaringsmessig. Erfaringsmessig. Jeg igjen spiller på det der med alder, og har kjenner vi litt til. Uh, jeg merker først i år, jeg er jo 31 år hans, uh, og... Merker nå at uh, nå begynner det å komme. Nå begynner kroppen min å si fra. Ja. Eh, og det gjør man ikke når man... Har, nei, jeg er ikke så farlig. Nei, jeg kommer jo til å være jo... sånn her for alltid. Ja, men man er ikke det altså. Nei. Dessverre. Og det, det, det, det verste er at jeg tenkte nok det fram til... Ja, kanskje i fjor. år ja. året før. Nei, sånn her kommer jeg til ha det for alltid. Jeg kommer aldri til å ha noe vondt jeg. Farlig. Aldri det i skuldre eller rygg eller nakker nei, eller det. skuldre eller whatever. Ikke sant? Det er, og plutselig så bare, oi, whoops, bang bang. Ja. Her kommer jeg i alderen og kroppen og vondtene og faen solgte mor, sier. Nei, sånn er det. Ja, det er, um, Men uh, for å oppsummere litt da, uten å flåse det til. Um, opp av senga om morgenen, det er lurt. Ta en dusj. Det er lurt. Det er deilig. Da, altså, du, altså, da våkner kroppen i gang. Ja. Våkner i gang, det er, ja. Um, Spise litt. Spise litt. Gjøre seg klar. Sitt riktig. Sitt oppreist ved skole pc og delta i undervisning. Kanskje reise seg opp, ta noen, ta noen tøye og bøyinger i pausen eller bare gå litt rundt i huset. Og visst du som mig i går kveld kjenner litt på det tunge, mørke sinnet og, og synes det er vanskelig, vit at det, det blir bra, det går over, og du er ikke alene, det er ikke unormalt. Og en annen ting da, hvis man begynner å kjenne litt på det, uh, eventuelt ta en telefon til noen, eller ta og gå ut en tur. Mm. Få litt god, frisk luft. Ja. Um, for det er rimelig stille ut om dagen. <laughs> det var som i går. Oi, hva skjer her? Ingenting. Ingenting. <laughs> 100% spøkelighetspill ja, ja. så, men sånn er det dessverre så er det sånn ja. disse dagen. men uh, jeg får vel ikke sagt det nok ganger uh, kjenner meg litt på det ta kontakt med en eller annen eller Johannes eller Hans meg altså mm. uh, vi stiller gjerne opp og uh, uh, det er det vi er her for blant annet det, det er det. Mm. Jeg, jeg skal også nevne at uh, nå skal jeg bare finne et telefonnummer veldig kjapt, Hans. Nordrefoldekommune.no For allt är jo som kjent stengt. Ja. Uh, men det er men jo det er, man kan nå. Det er folk man kan nå om ja. man skulle ha det, ha det behov for det. Uh, blant annet så er det jo selvfølgelig uh, alltid mulig å ringe nødnummeret. 1-1-0, 1 1 um, Så är det også sånn at um, barnevernsvakta for eksempel, mm. de har også åpent. Det er også noen man kan ringe och prata med, og og, hvis man trenger hjelp til noe, men også for på en måte høre. Man trenger ikke se si hvem man er, hvis man ikke har lyst til det. Um, uh, man, alarmtelefonen for barn og unge er fortsatt uh, oppe. Mm. Den er mulig å ta kontakt med. Mm. Skal vi si nå telefonnummer her, eller? Ja så Barnevernsvakta for eksempel Ja, det kan være kanske grejt å ta i fall kod. den Ja, det kan vi Det som er fint med det er at du kan ringe et veldig enkelt nummer Det er det samme som, som nummeret til lokalpolitiet 02800 og så vi det sette deg over 02800 altså. Hvis ikke, så kan du ringe 64 Det er direkte til de. Og er det ordentlig krise, hvis du skal trykke på den store røde knappen, så er det 116 111. 116 111. Ja. Eh, og hvis du har lyst prate om løst og fast, eh, kanske mer løst enn fast eller omvendt, eh, så ta kontakt med Hans eller mig. Hans sitt telefonnummer er 4746 46 9028. Nej. stryk det, inte stryk, glöm. <høy> det är 47 46 24. Ja, det var också så det alltså 47 ja. mitt telefonnummer er 46 47 35 50. Vi er her, og vi tar gärna en prat med dig. Det gjør vi, helt klart. Yes, Hans! Mm. Da er det tirsdagen. Har du noen planer for i kveld, eller? Ikke Ja, jo, det har jeg jo. Mm. Jeg skal jo sitte og studere. Ja, det, det stemmer det, for du er student. Jeg er student. Er det spennende? Det er spennende, og Nei, det er rett og slett gøy. Jeg har akkurat levert inn emneoppgaven. Første emneoppgaven min. Det var lite pyton. Mm. Det var pyton. Det var det. Men du fick ju bra tillbakemelding. Ja, då gick det, det väldigt grejt. Så jag fick ju jättebra tillbakemelding så, så det så der, right. jeg, jeg er det är er Jag jag Men uh, det var någon uh, uker med lite sån klumpig <laughs> klump i magen och och uh, sån uh, i förhåll till och uh, snik detta. Ja. Men uh, ja. Så allt uh, går han, säger jag gamle mammen. Ikke sant? Mm. Uh, gamle hunder som lærer nye triks og så videre. Ja. ja. Nei, men det er bra. Jeg har tenkt å uh, spille Minecraft i kveld. Mm. Jeg sitter og koser meg sammen med noen venner på en server som vi har, og lager, uh, vi spiller med mods da. Vi spiller ja. med mods, det er viktig for meg å understreke det. Og vi lager uh, mye spennende byggverk der. Nå har jeg bygd en kjernereaktor. Oi. Uh, og så har jeg laget en sånn skikkelig det är liksom en rörledningssak in i ett fjäll där jag dumpar atomavfall. <laughs> <laughs> ja. Ja. Ja. Det här brukte en på i helgen faktiskt, ja. men uh, nog kom det. Det gledde jag mig till i alla fall. Ja. Uh, så det är det, det är plan för ikväll. Ja. vi ska vi runda? Mm. Vi ja, det är väl liksom väldigt mycket mer att uh, göra kanske? Nej. Nej, vi har täckt det meste tror det. En annen... Nej. Nei. Kommer vi på nå, så sparer vi det til i morgen. Det vet du. <høy> Takk for i dag, alle sammen. Vi uh, høres igen i morgen, og så ønsker jeg alle sammen en riktig god dag uh, husk. videre. Husk. husk å ta dere en tur ut. Det er knallvær. Ja, det er deilig nå. Mm. Ha det godt. Ha det. Ha det.